Vatra, cum floarea soarelui se întoarce, mereu spre soare, ca să-l știe, înălțător peste genune, luminător peste câmpie, eu mă întorc cu dăruire și dragoste nemăsurată. Frumoasă vatră către tine spre a nu te pierde niciodată. Mă întorc din lume de cuvinte și neodihne citadină, și te găsesc întotdeauna cu bucuria mai deplină, pe mal de ape domolite. Departe de cel codru verde, Sub cupole de cer albastru Ce-nnalță pasărea și De bob de griu și primăvară, De libertate și de stâncă, Mult credincioasă ca o doină Și ca o doină de adâncă.